29. fejezet Még mindig nagyon jó hangulatban vagyunk, mondta Pet abba a mikrofonba, amelyet a légaknál leeresztettek hozzájuk. Természetesen nagyon megijedtünk, amikor elvesztettük magukkal a kapcsolatot, de most már biztosak vagyunk abba, hogy hamarosan kimentenek. Halljuk, hogyan dolgozik a markoló, és csodálatos érzés tudni, hogy ilyen közel a segítség. Soha sem fogjuk elfelejteni, tette hozzá kis is után. Milyen sok ember fogott össze, és tett meg mindent azért, hogy segítsen rajtunk. És akármi történik is még, szeretnénk megköszönni nekik. Valamennyien meg vagyunk győződve arról, hogy minden tőlük telhetőt megtettek. Most pedig átadom a mikrofont, mert sokan akarnak üzenni. Ha egy kis szerencsénk van, ez lesz az utolsó adás a szeléné fedélzetéről. Miközben átadta a mikrofont Mrs. Williamsnek, ráeszmélt, hogy ezt az utolsó megjegyzést egy kicsit ügyesebben is megfogalmazhatta volna nagyon is kétértelműen hangzott. De most, hogy a megmenekülés olyan közel volt, elhárította magától annak lehetőségét, hogy újabb akadályok merülnek fel. Olyan sok minden nem mentek már keresztül, hogy most már nem történhet velük semmi rossz. Tudta azonban, hogy a művelet záró lesz a legnehezebb és a legkritikusabb. Vég nélkül vitatkoztak erről az alatt a pár óra alatt, ami azóta telt el, hogy a főmérnök elmagyarázta nekik a tervét. Egyébről nem is tudtak beszélni, miután közös megegyezéssel száműzték a ajak témáját. Folytathatták volna a felolvasást, de valahogy mind a sén, mind a narancs és az alma elvesztette vonzerejét. Most már senki sem tudott másra gondolni, mint a megmenekülésre, és arra az új életre, amely várja őket, mihez újra csatlakoznak az emberi közösséghez. A fejük felett hirtelen nehéz ütés hallatszott. Ez csak egyet jelenthetett. A markoló elérte az akna alját, és a keszomban nincs már több por. Most hozzá lehet kapcsolni az egyik igluhoz, és szivattyúzni levegővel. Több mint egy órába telt, míg az összekapcsolást befejezték és elvégezték a szükséges próbákat. A speciálisan átalakított 19-es típusú iglut, amelynek padozatán pontosan akkora részt nyitottak, hogy befogadja a keszon kiugró végét, végtelen óvatossággal el kellett helyezni és fel kellett fújni. A szeléni utasainak, de a megmentésüket megkísérlő embereknek is az élete függött ettől a légmentes zárástól. A főmérnök ekkor kibújt űrruhájából egy fényszórót tartott a nyílás fölé és lenézett az aknába, amely úgy tűnt a végtelenben nyúlik. De mindössze 17 méteres volt. Ezt a távolságot egy lejtett tárgy még ilyen kis gravitáció mellett is 5 másodperc alatt megtette volna. Laurens munkatársaihoz fordult. Az űrruha rajtuk volt, de az arc ellenző nyitva. Ha valami baj történik, ezt egy pillanat alatt be lehet csapni, és az űrruhás emberek biztonságban vannak. De a Lawrence számára nem lett volna meg ez a remény, sem a szeléni 22 utacsa számára. Pontosan tudják, mit kell tenni, mondta. Ha gyorsan fel akarok jönni, mindnyáján együtt húzzák fel a kötéllétrát. Van kérdésük? Nem volt. Mindent végig próbáltak már. Lauren bólintott embereinek, válaszul kórusba kívántak neki jó szerencsét, majd leereszkedett az aknába. Az út nagy részén szabadon zuhant, csak néha csökkentette a sebességét azzal, hogy elkapja a létrát. A Holdon ez egészen biztonságos volt, illetve majdnem biztonságos. Lawrence már látott embereket meghalni azért, mert elfelejtették, hogy még ilyen kis gravitációs mezőben is nem egészen 10 másodperc alatt felgyorsulhat a zuhanás halálos sebességűre. Olyan volt ez, mint Alice zuhanás a Mennyire megiklette volna az űrutazást Louis Kerolt, De útközben lefelé semmit sem lehetett látni, csak a fekete betonfalat, amely oly közel volt, hogy laurence kancsalítani kellett ahhoz, hogy szemmel tarthassa. Aztán nagyon kis dobbanással elérte az alját. Legugolt a kis fémlapon, amelynek mérete és alakja olyan volt, mint egy búvóakna, és alaposan megvizsgálta. A csapóajtó szelep, amely a dugattyú lemerülésekor nyitva volt, kiség eresztett. Szürke porpatakocska kúszott körbe a zár körül. Nem voltok az aggodalomra, de Lawrence nem tudta elhesegetni magától a gondolatot, mi lenne, ha a szelep megnyilna az alulról jövő nyomás hatására. Vajon milyen gyorsan emelkedne a por az aknába? Mint a víz a kútban? Biztos volt benne, hogy nem olyan gyorsan, hogy fel ne tudjon menni előtte a létrán. Most lába alatt alig néhány centiméternyire ott volt a teteje, és ott volt az őrítő 30 fokos lejtő. Hogyan kapcsolja össze az akna vízszintes végét a jakt lejtős tetejével, mégpedig olyan tökéletesen, hogy az összekapcsolódás pormentes legyen? Nem látott hibát a tervben, nem is várta, hogy legyen, hiszen itt a Föld és a Hord legjobb mérnökei dolgozták ki. Még azzal a lehetőséggel is számolt, hogy a Szeléni ismét lejjebb süllyed néhány centiméternyit, még így dolgozik. De más az elmélet és más a gyakorlat. Ezt már nagyon jól megtanulta. Hat nagy szárnyas csavar volt elhelyezve annak a fémkorongnak a kerületén, amelyen guggolt. Elkezdte egyenként elfordítani őket, mint ahogy a dobos hangolja a hangszerét. A lap alsó feléhez rövid, harmonikaszerű cső csatlakozott, majdnem olyan széles, mint a keszon, és most össze volt csukva. Olyan rugalmas összeköttetést alkotott, amely elég nagy volt ahhoz, hogy egy ember átmásszon rajta, és most lassan szétnyílt, ahogy Lawrence elfordította a csavarokat. A harmonika egyik felének 40 cm-t kellett tágulnia, hogy elérje a lejtőstetőt, A másiknak alig valamit. fő főagája az volt, hogy a por ellenállása megakadályozza a szétnyílást, de a csavarok könnyedén legyőzték a nyomást. Most már egyiket sem lehetett tovább szorítani, a kötés alsó felének szorosan a szeléné kell simulnia, és a tömítő gumikarikáknak légmentesen zárnia. Hogy mennyire légmentes, az hamar meg fogja tudni. Laurence felnézett, gépiesen ellenőrizve menekülésének útját. Nem látott semmit a két méterrel a feje fölött vakító reflektor fényétől, de a mellette lógó kötélétre megnyugtató látvány volt. Leeresztettem a kötést, kiáltotta láthatatlan kollégáinak. Úgy néz ki, szorosan a tetőn van, most kinyitom a szelepet. Ha most valami hibát követel, elárassza az egész aknát úgy, hogy talán nem is lehet használni többé. Lassan és finoman kiengedte a csapóhajtót. A por nem kezdett tömleni, a Lawrence lába alatt lévő bordázott cső visszatartotta a tengert. Átnyúlt a szelepen, és ujjai megtapintották a szeléné tetejét, amely még mindig láthatatlan volt a portól. De most már csak tenyérnyire. Talán soha életében nem érzett még ilyen mélységes elégedettséget. A munkának még messze nincs vége, de elérte a jaktot. Egy pillanatig úgy kuporgott vermében, mint egy hajdani aranyású, mikor az első aranyrög megvillan lámpája fényében. Háromszor rávert a tetőre. Jelzését azonnal viszonozták. Nem volt értelme, hogy morzézzon, hiszen ha akarta, közvetlenül beszélhetett velük a mikrofonon keresztül, de tudta, milyen lélektani hatása van a kopogásnak. Az bizonyítja a szeléné utasainak, hogy a mentőcsapat most már csak centiméterre van tőlük. De még voltak nagyobb akadályok, amelyet le kellett küzdeni. A következőt éppen annak a búvó a teteje jelentette, amelyen kuporgott. Megtette feladatát. Visszatartotta a port, amíg a keszont kiürítették. De most el kellett távolítani. Mégpedig úgy, hogy ne mozdítsa el azt a rugalmas összeköttetést, amelyet éppen ez alap segített elhelyezni. Éppen ezért úgy szerkeztették meg, hogy ki lehessen emelni, mint egy fazék fedőjét. Csak nyolc hatalmas csavart kellett kicsavarni, ami mindössze néhány percébe került Lawrence-nek. Rákötött egy kötelet a korongra, aztán felkiáltott. – Felhúzni! Ha csak valamivel kövére, fel kellett volna mászni, hogy a kör alakú fedő felférjen, de úgy oda tudott préselődni a falhoz, hogy az élére billentett lapot elhúzhatták mellette. – Most tűnik el az utolsó védelmi vonal – mondta magában, amint eltűnt a feje fölött. Most már lehetetlen volna elzárni újra az aknát, ha a kötés mégsem tartana, és a por elkezdene ömleni. Vödröt, kiáltotta, de már eresztették is lefelé. Negyven évvel ezelőtt, gondolta Lawrence, egy kaliforniai tengerparton játszottam a vödörrel és ásóval. Homokvára építettem. Most én vagyok a holdon, a földoldal főmérnöke, és még halálosabb komolysággal lapátolom a port, miközben az egész emberiség kukucskálát a vállam fölött. Amikor az első adagot felhúzták, már majdnem teljesen szabaddá tette a szeléni tetejét. Az összekötő csőbereket pormennyisége egészen kicsi volt. Újabb két vödörrel meg is szabadult tőle. Előtte ragyogott a fényvisszaverő alumíniumhéj, már régen összegyűrődött a nyomás alatt. Lawrence minden nehézség nélkül átvágta. Annyira törékeny volt, hogy puszta kézzel eltéphette, és már a külső test enyhén érdes üveggyapotjánál tartott. Könnyű lett volna átvágni egy kis villanyfűrészsel, de végzetes is lett volna. Mert ekkora már a szeléni dupla fala elvesztette tartását, amikor a tető megsérült, a por bizonyára kitöltötte a két fal közti üreget. Ott lapult ez a vékony, de halálos porrétek, és ha megtenné az első vágást, azonnal előzúdulna. Tehát előbb rögzítenie kell. Laurence megütögette a tetőt. Úgy volt, ahogy gondolta. A por pitotta a hangot de arra egyáltalán nem volt elkészülve, hogy válaszul sürgető, kétségbe esett kopogást fog hallani. Azonnal kitalálta, hogy ez nem bíztató minden rendbenjelzés a jakt belsejéből. Még mielőtt fentről továbbíthatták volna a hírt, tudta, hogy a szomjúság tengere még egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy megtartsa zsákmányát. Karl Johan mag fizikus mérnöknek érzékeny orra volt. Történetesen a busz hátulsó felében ült, így ő volt az, aki a szerencsétlenség első jelére felfigyelt. Néhány pillanatig mozdulatlanul ült, orjukai megremegtek, aztán azt mondta a pótülésén ülő társának. Pardon? És a mosdóba ment. Nem akart pánikot kelteni, ha nem muszáj, különösen most, hogy a menekülés olyan közelinek tűnt. De hivatásának gyakorlása közben megtanulta, több példám, mint amennyit észben tudott tartani, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az égő szigetelés szagát. Alig tizenöt másodpercig volt a mosdóban. Amikor kijött, már gyorsan lépdel de nem olyan gyorsan, hogy pánikot okozott volna. Egyenesen Petherishez ment, aki elmélyülten beszélgetett az űrparancsnokkal, és minden teketódia nélkül felbeszakította őket. – Kapitány! – mondta hal sürgető hangon. – Égünk! Menjen és nézze meg a mosdóba! Még nem szóltam senkinek! – Pet egy pillanat alatt eltűnt, és Hanszín is felement. Az űrben, épp úgy, mint a tengeren, senki nem kezdett vitatkozni, ha ezt a szót hallotta tűz. És Johansson nem olyan ember, hogy vaklármát keltsen. Holt kormányzósági műszaki alkalmazott, épp úgy, mint Pet, és egyike azoknak, akiket az űrparancsnok vészbrigádjába választott. A mostó teljesen olyan volt, mint amilyen mindenki szárazföldi, tengeri, légi vagy űrjárműben. Minden négy falát, sőt, a tetejét is könnyen elérhette az ember. De a hátsó falat most egyáltalán nem lehetett megérinteni. Az üveggyapot felhójagzott a hőtől. A három férfi szeme láttára hajladozott, ropogott. Uramisten! suttagta az űrparancsnok. Egy perc múlva átszakadt. Mi lehet az oka? De Pet már eltűnt. Néhány pillanat múlva visszatért kezében a jakt két kis tűzoltó készülékével. Hűrparancsnok, menjen és jelentse a tutajnak. Mondja meg, lehet, hogy pár percünk van csak. Én itt maradok arra az esetre, ha áttör. Hestin úgy tette, ahogy mondták. Egy pillanattal később Pet már hallotta, mint az üzenetet a mikrofonba mondja, majd a rákövetkező hangzavart. Az ajtó majdnem azonnal kitárult és megkenzi jelent meg. Segíthetek? Nem hiszem, felelte Pet. Furcsa bénútságot érzett. Mintha igazából nem is vele történnék az egész, hanem valamiféle álom lenne, amiből hamarosan felébred. Talán arra az időre már megszűnt benne a félelem. Annyi krízis sem ment keresztül. Még bírta, de már nem volt normális reakciója. Mitől van ez? kérdezte Mackenzie, az űrparancsnok megválaszolatlanul maradt kérdését visszhangozva, és rögtön tovább kérdezett. Mi van-e mögött a válaszfal mögött? A fő energiatelepünk. Húsz nagy teljesítményű akkumulátor. Mennyi energia van bennük? Ötezer kilovattórával indultunk, valószínű még megvan a fele. Akkor itt a válasz. Valami lecsapója ezt az energiatartalékot. Valószínűleg azóta ég, amióta a felső vezetékek kiszakadtak. A magyarázat helytálló volt már csak azért is, mert más energiaforrás nem volt a fedélzetén. Tökéletesen tűzbiztos, normális körülmények között nem jöhet létre öngyulladás. De elég elektromos energia volt a jakt akkumulátoraiban ahhoz, hogy órákig meghajtsa, és ha ez puszta hővé változott át, az eredmény katasztrofális lehetett. Ez lehetetlen. Ilyen túltermelés azonnal kivágta volna a biztosítékokat, ha csak valamilyen okból be nem szorultak nem szorultak be. Ezt Mackenzie a légzzsillipen végzett ellenőrzés után rögtön közölte. Minden biztosíték kint van, mondta. A kábelek teljesen döglöttek. Nem értem. Pet még ebben a veszélyes pillanatban is csak nehezen tudta visszatartani a mosolyát. Mackenzie az örök tudós. Lehet, hogy mindjárt meghal, de akkor is azt szeretné tudni, hogyan. Ha mágián égetnék el, és könnyen lehet, hogy hasonló sorsra jut, megkérdezné hóhíraitól, milyen fát használnak? Henszti jött visszajelenteni. Lawrence azt mondja, tíz percen belül átjön, mondta. Ki tart addig ez a fal? Isten tudja, feleltepet. Lehet, hogy még egy óráig kitart, de lehet, hogy öt másodperc múlva áték. Attól függ, hogyan terjed a tűz. Nincs önműködő berendezés abban a fülkében? Nem lenne értelme, ez nagy nyomás és rendes körülmények között a másik oldalon légüres tér van. Ennél jobb berendezés nem kell. Ez az kiáltott fel McKenzie. Hát nem értik? Az egész fülke el van árasztva. Amikor a tetőbe szakadt, a por elkezdett befolyni. Rövid zárlatot idézett elő az egész villamos berendezésben. Pet minden további magyarázat nélkül tudta, hogy Mekenzi nekik igaza van. Most már bizonyára mindezok a részek, amelyek az űrfelé felé nyitva vannak, tele vannak porral. Valószínűleg beomlott a betörtetőn, befolyt a dupla fal közötti részbe, lassan összegyűlt a nyitott gyűjtősinek körül az áramtérben. Aztán elkezdődött a játék. A porban elég meteorikus vas van ahhoz, hogy jó vezető legyen. Olyan évkisülés és rövid zárlat jöhetett létre, hogy még... – Ha vizet flöcskölnénk arra a falra, – kérdezte az őrparancsnok, – vajon segítene-e vagy megrepeszteni az üveggyapotot? – Azt hiszem, meg kellene próbálnunk felelte megkenzi, – de nagyon óvatosan és nem sokat egyszerre. Megtöltött egy műanyag poharat, a víz már is forró volt, és kétkedően tekintett a többiekre. Mivel nem tettek ellenvetést, néhány cseppet öntött a lassan fel felületre. Az ezt követő recsegések és ropognások annyira ijesztőek voltak, hogy azonnal abba hajta. Túl nagy a kockázat. Fényfal esetében jó volna az elképzelés, de ez a vezetésképtelen műanyag széttörik a hőterhelés miatt. Semmit se tehetünk, mondta az űrparancsnok. Még ezek a készülékek sem sokat segítenek. Jobb, ha kimegyünk és eltorlaszoljuk ezt az egész fülkét. Az ajtó biztosít még egy kis időt. Pettétovázott. továzott. A hőség már majdnem elviselhetetlen volt, de gyávaságnak érezte, hogy elmenjen. Henszti javaslata azonban teljesen észszerű. Ha itt marad, amíg a tűz áttör, valószínűleg azonnal megfulladna a gáztól. Helyes! Gyerünk ki! Egyezött bele. Meglátjuk, tudunk-e valamilyen barikádot építeni az ajtó mögött. Nem hitte, hogy sok idejük lesz rá, mert már is egészen jól hallotta a sülő fal pattogó hangját, a fal mögött pedig már a pokol tombolt.